Ba igorri garazi aldean, maaz dizainen itzuliak areagotu dira azken egun hauetan. Gion den larumatian asirik, sohmarkako matxat biltzen ari da, irureiko arnoaren eremuko berreont eta bost hektaretan. Irureiko sotoaren aintzinean ere, usaian usaihan bezalaiko sidituguk traktor legoak eguna bururatzen ari zelarik. Urbildu gira mekua eskuan, maaz dizainen ikus moldea biltzeko. Txomin, maaz gaztea. Ba, bordelesak fite biltu. Uste baino harina uziren. Zer da, ok, hor uh, eritasunaikin, atakatiak Ez, edo? Ez, baina eta Simel gutxia Hor dian uh, uste baino pizu guti hau dute ha, edo, da, Simel hori ze joan den uh, usteileko eurien edo guai... No, guai aiz egoa izan baita eta arek sukatutu bizkaat Hor dian haukten uh, entzunanin eta bazirela maast izan baita atakatia uh, eta hori izan da gutxitze bat alde oktaika? Ba, ez dakit komp kompansatu dien ala zeinim, guk ez ginen desmarsia hondik de, eta umtsa da teagira orten azteko. Ortengo urtia izain da entragalekoa? Ba, ba. Guna izain da bena, ez agarroa. Hori kantitatea aipatzeko ipatzeko? Benen, gero, kalitatea? badu du, ba, kalitatea. Bena, kalitatean atletik eh, Eta bada, hundia da. Gutxi gora bera, haurten biltzen ari dena da, haurte normal bati konparatuz produkzioaren irulagudena. Erran behar da, jonden primadera ez dela agarua izan. Baina beharrik udazkena edera da, eta haize ego horrek matzaren kalitate ere, hobetu du. Gure etzi segitu dugu, horien da initz baitzen irureiko sotuan, eta belaunaldi aldi ezberdineko matz ere ikusi ditugu. Erra marrik, manera berezi batez biziditu matz biltze egun horiek. Eta manera berezibatez bizitzen dut, erjanezake lehenik kulturalki bizitzen dut, maaz biltzea, zehenta, bon, betidanik zautu dugu, betidanik emengira maaz biltzeetan eta beti bukaera bat eta zerbaiten hastea eta atxeden aldi bat ere eta bizik importantea baita maaz izain baten zait Ez bakarrik usta, zonbat kilo eta zegrado eta historio, baina, Baiten, uh, ego, ego berezia da, eta nun atsa uh, atxa berezikiak zen dugu, obekiak zen dugu Maaz Bintzen asieta. Maaz dudari gabe, baina ere momentoko iso bat pasatzeko okazionia. Ba, hini baut uh, erretretan dien kutsia, familiakoak bildeak, eta bero haste uh, familia gehiena egiten da. Uh -huh. oh, Segiteko hozien, beskia Edo. Boa, e, bat, eta... Aferiun bat, ah. behar da maheratu, Bai, eta kalme. Gero, helduen hastean behar du forman izan, ondaren biltzeko. Hori, bi aste ondakez eginen da, hori efe edo, haste guzian, ere funtzea? Hastezkenian, biltuko togu, eta gero, sovinionak ez dakibu, noiz no biltuko direna. Kalitatearen segurtatzeko, maht klase guzileak beres biltzen baitira, eta biltzelan horiek segituko dira, elduden hastezken arte, normalki.